Alhamdulillah Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala as-sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Kuli sema jana ya kuwa saumu muallifana sema kuwa ina nguuzo nne. ya kwanza ni yule mwenye kufunga na nguuza ya pili ni yule ambaye tunafunga kwa ajili yake ambaye ni Allah kwa hiyo na nguzo ya tatu ni kile ambacho tunafunga kukiacha almusamu anhu kisha nguzo ya nne ni musamu fihi ule wakati tunaufunga ndani yake kwa hiyo jana tulizungumzia kuhusu nguzo ya pili ambayo ni nia ambayo inaelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tunafunga kwa ajili yake kwa video tunazumzia kidogo kuhusu musawmun anuhu kile ambacho tunafunga kukiacha hay e, almugtilatu lisiyam hapa ina vile vinavyovunja saumu na vile vinavyovunja saumu ni vingi inshallah tutakuja kuvizungumzia baadaye kwenye kitabu hichi hichi inshallah kaulohu kisha kauliyat yake msomoni fihi anidaan wakati ambao tunafunga dani yake alsharhu ana sharhisha akisema wa huwa az zamanu min thulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi shamsi wa hadha huwa ta'rifu asiyam as yani kuanzia kuchomoza kwa alfajili ya kweli mpaka kuzama kwa jua na anasema kuwa hii ndio taarifu ya saumu ama ya kufunga qaulu almuallif yake muallif anasema min thululil fajr asadiq ila ghurubish shams katika kushtayesha maneno haya a e, akhraja alfajra alqabib katika maneno yake hayo ameondoa ile alfajiri ya uongo liana alfajira kwa sababu alfajiri fajirani ziko aina mbili fajrun kadhibun kuna alfajiri ya uongo wa huwa labi yadharu mustatilan fi samaa na nila alfajiri ambayo inadhihirika inaonekana wazi mustatilan ikiwa <coughs> ni mstari anikama kama mstari ambao ni mrefu kuanzia juu kwenda chini fi katika mbingu ule upande wa kuchomoza jua upande mashariki min a'la al ila asfal an kuanzia juu ya anga kuteremka chini wa hadha ya juzu fihi al na al hiyo huwa yarusiwa kula wa shurbu na kunywa waljima'u na kufanya tendo la ndoa lisaimi kwa ile <coughs> mwenye kufunga kwa kuwa bado wakati wa kufunga bado haujaingia amma al-fajr ama ila al ya kweli fa huwa alladhi yadhharu fi as-samaa mu'tariban nil al-fajr katika mbingu mu'tariban al ikiwa imetanda katika anga wa huwa alladhi yamna bihi al-aqla wash-shurba wal-jimaa na ndio al-fajr ambao kwa ajili ya alfajiri hiyo kula na kunywa na hata tendo la ndoa وجميع المفترات ناوت vinavofuturisha jaa جاء عند hakim kuna hadith impokewa ni imam al hakim an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala qala الله sallallahu alaihi wasallam amasema mtume rahman amani ziji yake al fajru fajrani al fajiri ni al fajiri mbili fa ama ila alfajr ambayo inakuwa kama mkia wa mbweha fala tahillu as-salatu fihi wakati huo si halali kuswali swala ya alfajr wala yahrumu at-ta'am na wala si haramu kula chakula chadaku kwa atakayefunga mchana wa amma alladhi yadhhabu mustatilan fi al inaenda kwa kutapaka katika anga ikiwa imeenea kabisa kutoka upande wa kulia kwenda kushoto fa inahu yuhillu salata hiyo ndo alfajiri ambayo inahalalisha sala ya alfajiri kwa wakati wako umeingia wa yuharimu at na ndo alfajiri ambayo inaharamisha chakula kwa mwenye kufunga hadithi imesaidia na Sheikh Albani Hivyo hiyo ndioงuzo ambayo itakuwa ni ya mwisho kuelezwa na tunaeleza kwa ufupi ufupi naona mwenye kitabu anaeleza kwa ufupi hasa tunaingia sehemu nyingine ambayo ni shurutu siami shahri ramadhani masharti ya kufunga mwezi wa ramadhani shurutu siami shahri ramadhani saba masharti ya kufunga mwezi wa ramadhani ni saba watakaasmi ila kismaini na haya masharti yanagawanyika mara mbili القسم الاول كجواناهه تwanza شروط صحة وهي اربعه من يالم شروطه الذي لازمه يتميه ان الصوم ايوه صحيح ناين مشاطي منه شرطه الاول الاسلام الشرط الثاني العقل الشرط الثالث تبيت النيه من الليل لكل يوم وقدها في اول وقته عند ان almutasahhir min suhurihi Kwa hivyo sharti ya kwanza ni uislamu kumaanisha kuwa kafiri akifunga ya saumu yake ya haikubaliwi wala isiihi sharti ya pili ni akili kwa hivyo ambaye si akili timamu, akifunga saumu yake si sahihi sharti ya tatu ni nia Ukifunga na uweka nia usiku kabla hujamalizika pia na kabla al ya kweli kuingia pia itakuwa hauna saumu. Sheria ya nne ni kusalimika mwanamke na damu ya hedhi na nifasi. Hii ni sharti ambayo huwa inaelezwa kuwa eh al min Ani mtu kusalimika na kuepukika na vile vizuizi vya kufunga ambavyo vinakusudia nini? Hedhi na nifasi. Hasa haya masharti lazima yatimie Ndiyo mtu Muislamu akifunga somo lake na Ama kuhusu islamu hilo somo tunajua ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa hakuna anayeweza kukubaliwa ibada yote ikiwa si Muislamu, si Allah anasema ya kuwa wa yabtagi al-islamu falan yuqbala minhum. Yote ambaye anatafuta isiokuwa usiokuwa uislamu uwe ndo dini yake hatokubaliwa chochote atakachokifanya na Allah akasema kwenye aya nyingine wa ila ma'amilu min amalin fajalnau haba amsurah ani wale watakao kufa na siu islamu imani kwa sababu hawakuwa kuwa islamu kabisa baada ya kuubalighi Wakainukia katika malezi ya Ukafiri kwa baba zao ambao siu islamu ama walikufur wenyewe wakayata kushlikina na ukafiri wakafa hivyo Allah anasema kuwa siku ya kiyama yale matendo yao mema waliokuwa kiafanya yataletwa wayaone lakini Allah atafanya ka, yao ni kama nini vumbi yenye kuperuka hayatawafa na Allah akasema katika ingine, wa mama nao humtukbala mino nafaqatu ila anahum kafaru billahi hakuna kilicho wazuia wasikubaliwe vitu vilivyokuwa kivitoa yani sadaka zao zaka zao misaada zao isipokuwa ni kwa sababu tu ya kuwa walimkufuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Uislamu ndio chanzo cha kukubaliwa matendo mema mbele ya Allah. shakti ya pili ni akili. Na ni kwa sababu ya kuwa Mtume Allahu alayhi wa anasema al-qalam an falaqatin. kalamu imenuliwa, haiandiki mema wala mabaya kwa watu ina tatu. Wa kwanza al-majnun hata yaqila au ya Kwa yule ambaye ana akili punguani mpaka akili yake iwe sawa. Shakti ya tatu ni tabiitu niya. Ni lazima Muislamu kuweka nia kabla ya alfajiri kuingia. Hadithi iliyopokewa na Hafsa radhiallahu anha. Ana Hafsa umu'lmu'minina radhiallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه man lam yubayyid siyama qabla al falasiya malahu rawahu ahmad wa budauda wa tirmidhi wa nasai wa ibnu majah wa ibnu hiban wa darqutni hafsa anha anasema yakwam tumi rahmanamani ziji yake alisema yeyote ya ambaye hatoweka nia kabla alfajiri kuingia kwa kipindi cha usiku kabla usiku kumalizika basi huyu atakuwa hana saumu hata akifunga anasema Sheikh Ibn Baz, katika kuelezea hadithi hii alipokuwa na shirehesha bulughul maram kitabu cha Ibn Hajar al-Asqalani akasema ash-Sheikh Ibn al-hadith yadullu ala ala al-amri bi'aqdi niyati siyami fi awwal waqtihi hadithi yaonesha Yakuwa ni lazima kuweka nia ya kufunga fi awwal waktihi mwanzo wa wakati wake inda intihai as min suhur ule wakati anapomaliza mwenye kufunga kula daku yake kwa sababu hapo sasa nakuwa mwanzo wa kufunga anikaribu na alfajiri kuingia hapo sasa inatakiwa muislamu awe ana ile azma ya kuwa mimi bila shaka nafunga kwa hivyo muhimu sana niya iwepo kabla ya alfajiri kuingia sharti nne sharti nne ni mwanamke asiwe kwenye hedhi wala kwenye nifasi mwanamke asiwe kwenye hedhi wala kwenye nifasi na hili njamba ambalo E, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Katika hadithi ndefu kidogo Ambao mtume alisema mara aitu min naqasati aqlin wa dinin anisijawahi kuona watu ambao akili zao ni punguani na pia dini yao ni punguani kama wanawake ambao wana uwezo wa kuvuruga akili ya wanaume paka mwanaume achanganyikiwe na hata asipokuwa makini afate wanavotaka na labda wakati mwingine si sawa sasa mtume alipokuwa anazunguzia hadithi hiyo akaulizwa na wanawake baadaye kuwa mtume hebu tueleze upungufu wa dini ya mwanamke ni upi mtume akasema yakoa upungufu wa akili ya, ya mwana, upungufu wa dini ya mwanamke maana yake ni kuwa mwanamke akiwa kwenye hedhi haswali na pia hafungi. Mwanamke akiwa kwenye hedhi haswali na wala hafungi. Kwa hivyo hapo itakuwa tayari katika elimu yake kuna wakati fulani ibada ambazo anatakiwa azifanye anazuiwa asifanye kwa sababu ya ile hali ambayo yuko ndani. Ama kuhusu swala swala halipi. Ambazo zinampita akiwa kwenye hali hiyo. Ama saumu atazilipa zile ambazo hakuzifunga alipokuwa katika hali ya hedhi ama nifasi kwa hiyo ni hadithi ya kuonesha kuwa e, ili mwanamke afunge lazima awe ametwahirika na hedhi na nifasi pia na inshallah tutaishia hapa kwa leo na kesho tutaendelea kutaja sharti ya tano na sita na saba. subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka watubu atubu